Eguron entzuleak, Hilabete hasieran argitarra eman den testu batean ondorengo pasartea irakurtzen da dugu irakortzen izzuet. Eguraldi bortitzakoak leudeke. Ekaitz gehiago, leorte gehiago uhe gehiago. Itsasoaren batez besteko mailaigoko litzateke hogeita barzenmetz gutienez. Laborantza ereduak zeharro aldatuak lirateke, Eurite sasoi aldaketa ertaina bezain gauza simple batek, hainbateko sistemen funtzionamendua etengo luke, eta zu landare eta animalia espeziasko eslirateke migratzeko eta moldatzeko gai. Halere, aldaketek gizakiaren izango lukete eragin handiena. Lehengo gogaraietan gizakiak berzeru orralde eta aukera zuen, gaurregun ez dago inora joterik, jendea denetan baitago. Berbada herrialde industrializatuetan bizi direnak itsasmailaren gorakadari moldatzeko gai lirateke, baina herrialde txiruentzat horrelako defensak ezinezkoak dira merkantilismo globala hipotetsian errefusiatuen arazoa aurrekariririk gabeko alizateke afrikarrek europara sartuko lirateke chinatarrek siberiara latinoamerika amerikarrek estatutuetara indonesiarrek australiara mugek gutiralako balioko lukete kopuruek gainezka eginda gatazkak ugarrituko lirateke zibilizazioa gauza auskorra dela ikusgenesake mundu jasangarriaren logika kontingentzia honen aurka ingurune babeserako inbertsuak bideratzea hautatzen duen gizartea da. Pasarte hori, kolapsoa riburuzko azken e, orteotako liburu batetik hartua dela dirudi, baina larogoita bederatzea idatzi zen, Dula hori tamala urte. Eta hori idatzi zutenak, ez ziren talde ekologista baten militanteak, ez da ere katastrofismoa lantzera deitzen zuen Jean-Pierre Dupuy filosofoa, baizik eta Shell Petroliokompainiak larrogoita beratziko urrian eginiko txosten konfidenzial batean. Oxford Universitateko Benjamin Franta ikertzaileak aipatu zuen duela guti sare sozial batean. Txosten hori egin eta gero, larrogoita amarreko hamarkadan zehar, Shell enpresak klimaldaketaren esistenzia bera eta bere larritasuna ukatzen zituen falsuzko informazioak zabalduz. Deigarria da erregai fosilean industriak antolaturiko munta honetako konplotak hain eskandalu gutxi sortzea. Ikerketak bideratu, beren konklusuak ezkutatu eta hoien kontrako siak zabaldu, epelaborreko irabaziak bermatzeko zibilizazioaren iraupena bera kolokan jarri. Hau dena, ez dirudi askidenik mundu mailako holdarrak altsatzeko. Zergatik, izanote daiteke arazoa hain arraldoia dela eta dakiguna estukula orain diksin que no se sabe